Hatodik Tájrona. Rejtéj, rejtély mellett áll a térben, rejtély-rejtélyt követ az időben. Megoldást csak a szellem ismer, önmagát megragadva: túl a tér határán, túl az idő múlásán. Rudolf Steiner. A kínai hagyomány úgy tartja, hogy ahol egy folyó nagy fordulatot vesz, a folyó körüli hegyek megtelnek szent erőkkel. Így terülnek el a Duna egyik partján a Pilis és Visegrádi hegység, a másik partján a Börzsöny hegyei Észak-Magyarországon. A Pilisben ott ragyog az Orion beavató ereje, a magas Börzsönyben pedig a szűz és a halak csillagképek gyógyító tere. Miután a Duna lassan hömpölygő vizében megmostuk szemünk és homlokunk, felkapaszkodhatunk a magas börzsöny hegyei közé. A Dunavize segít, hogy többet lássunk, mint ami a szemnek látható. Az erdőben most nedves ködökülnek. Hajnalban megmozdul az erdő. Hatalmas szarvasok tűnnek elő a grálvölgy peremén. A szarvas maga az életerő. Ha megszólal, hangja után elmélyül a csönd, és megborzognak a hideg fatörzsek. A nyár emléke egy fehéren bodorodó sóhajba sűrűsödik. A szarvas hallgat és figyel. A fák nedvesen állnak, összekötve az idő végpontjait. A bükkök megremegnek, apró makjaikkal együtt álmodnak. A tüskés háromszárnyú makkocskákkal, melyekkel minden összel megszórják a talajt. Ha lenne itt most ember, a grálvölgy felé tartva ösztönösen megállna a romoknál. Talán a táblát is elolvasnál. Vadászkastély állt itt valaha. És ha már legalább részben beavatott, azaz többet érzékel, mint amit a szeme látni enged, és amit a füle hallani vél, megérezhetné, hogy ezen a helyen erők rejlenek. Valami koncentrált erő, pesgés, valami olyan, amit a szarvas érez mindeninában, amikor elcsendesedve fülel és választ vár. Nőstények izgató lépteinek hangját vagy egy másik hím mély dalát remegteti felé a szél. A kastélyból alig maradt valami, pedig alig 150 éve még állt és használták. Ma már csak pár kő és gödrök sora, melyet belep a vastag avar. Fiatal fák növik be a romokat, öregbük örködik felettük, hadd növekedjenek, múltal és jövővel összefonódva. A vadászház bitorló volt itt, és úgy múlt el, mint a nyár. De vajon miért építették pont ide, egy tájtemplomra, hogy aztán innen induljanak vaddisznót, rókát és szarvast ölni? Hogyan lehet ez? Talán a vadász, aki az erdőt járta sok-sok éve, megérzett valamit az itt rejlő erőből. Annak, aki mélyebben akar bepillantani önmagába, át az idő hasadékain, ugyanazt kell elsajátítania, mint amit a vadásznak is, meg kell tanulni a türelmesen várni és figyelni, koncentrálni, fókuszálni az erőit. A jogában a meditációt megelőzi a koncentráció. Az így csöndesen megfeszül, a vadász megkeresi a célt. Egyé válik vele, egyé a céllal és egyé a vesszővel, melyet az ujja még tart az idegen. És amikor elengedi, ő maga is ellazul. Már nem ő irányít. Átengedi a sorsnak a történéseket. Ez kell ahhoz is, hogy belül végbe mehessen a meditáció csodája. Erőfeszítés kell ahhoz is, hogy ide, ehhez a tájtemplomhoz feljusson az ember. Aztán kereset egy helyet a romok között, a furcsa fák alatt, és beleoldódhat az időtlen jelenbe. Ha épp itt ül, ezen a helyen, mely a halak csillagkép egyik tájtemploma talán már többet érzékel önmagából is. Már nem csupán egy pesgő energiákkal feltöltött ember. Már nem csak egyetlen személy. Egyszerre azt veszi észre, hogy egy egész nemzet lényegét hordozza magában. Lehet, hogy spanyol, német, amerikai, török vagy épp magyar. Egy nép lényegét hozta ide fel. Ez már a beavatás ötödik szintje melyet az adott nép nevén neveznek, a német, a spanyol, az amerikai, a török, vagy éppen a magyar. Amikor Krisztus megpillantja Nátánaelt a fügefa alatt, így szól hozzá, Íme egy igazi izraelita. Krisztus felismer egy ötödik szintű beavatottat, mire el is felismeri őt, és Nátánael csatlakozik hozzá, az ember fiához. Mert a tovább lépéshez az kell, hogy az ember előbb az izraelita legyen, vagy a perzsa, vagy az iraki, vagy épp az amerikai, a török, a német, vagy a magyar. Mindegyik ugyanis egy-egy fontos égkő a teljesség koronáján. Ezt az égkövet az embernek előbb önmagában kell megtalálnia, és kicsiszolnia. És az út során, amit bejár, el kell jutnia ahhoz a felismeréshez, hogy egyetlen égkő sem jobb vagy rosszabb a másiknál – Egyformán értékes, és egyformán fontos mind. A fehér fényt másképp bontja, szűri, szórja szét, saját benső lényege szerint. És épp ez az, amitől a korona olyan értékes lesz. Ez a közös gazdagságunk. A mester csak is ezt követően léphet oda és szólíthat meg, hogy megmutathassa a további utat. És mondanéki, Bizony, bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Ez a hely ebben a tájtemplomban ahhoz az emberhez szól, aki kész rá, hogy mélyebben bepillantson önmagába, át az időhasadékain, aki felkészült arra, hogy hordozza annak a nemzetnek a lényegét, ahová tartozik, Ahová született. Ez a hétszintű beavatás ötödik állomása, amely által a drágakő kerül elő. A drágakő pedig a koronához tartozik.